Imran ibn Husaini radhiyallahu anhu transmeton se i dërguari i Allahut alayhi salam e ka pyetur atë apo dikë tjetër A ke agjëruar ndonjë ditë në fund të Shabanit? Është përgjigjur. Jo. Ai i tha, kur ta përfundosh agjërimin e Ramazanit, agjëroj dy ditë për atë që nuk ke agjëruar në fund të Shabanit. Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga jameambret.com.